פרק י"ג ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, וייתנם אדוני ביד פלשתים ארבעים שנה. ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. ויירה מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן, ועתה אישה מרי נא, ואל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי קול טמא, כי הנך הרה, ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ותבוא האישה, ותאמר לאישה, לאמר איש האלוהים,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 מכל אשר אמרתי אל האישה, תישמר. מכל אשר יצא מגפן היין, לא תאכל. ויין ושיכר, אל תשט. וכל טומאה, אל תאכל. כל אשר ציוותיה, תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרה נא נע אותך, ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני, לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה, לה' תעלנה. כי לא ידע מנוח, כי מלאך ה' הוא. ויאמר מנוח אל מלאך ה' משמך, כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך ה' למה זה תשאל לשמי והופה לי. וייקח מנוח,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 אז ידע המנוח, כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני לעמיתנו, לא לקח מידנו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער. ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול.